Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahir Rabbil Alamin Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Suratul Fil Suratul Fil ni sura ya 105 ikiwa na jumla ya aya 5 Mzingu anasema Subhana wa Ta'ala Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bil ashabil fil Hujawana namna alipofanya malaika kuwafanyia Mabwana bwana wa ndovu. Mabwana bwana wa ndovu hawa ni, ni watu walio wakati alipozaliwa Mtume sallallahu wa sallama, wakiwa ndi wa viongozi wa ibada za ukafiri. Na kutokana na uongozi wao huo walikuwa wanapingana na ibada za Mtume Ibrahim alayhi salam. Na waliposikia kwamba kuna Muhammad kazaliwa, atazaliwa Muhammad ambaye huyo atakuja kuimarisha dini ya Ibrahim. Wakawa natafuta kila mbinu kule tokeo hile lisijalikatokea. hivyo ndio akafuga ndovu huyo kwenda kuibamua al-Kaaba ambayo ni makao makuu ya ibada ya Nabii Ibrahim ibada ya Kiislamu kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasema alamtara hujaona kaifafaa fa rabbuka bi namna alibofanya malaika wako kuwafanyia mabana wa ndovu alam ya jeal kaidahum fi tadlilin Sia aliyofanya vituko vyao vikaona khasara. kwa arsala alihim tairana ababil na akatuma kwao ndege waliokuenda kwa makundi tarmihim ukawa wanawapiga eh, wanarembea kwa mawe bi sayaratim kwa mawe ya kupika. mawe ya kuchoma kwa moto asfi kasfim ka makul akawafanya waka kama sufi ilio. kama mapepe yalio na ndege faliahum ka swima makul akawafanya mzungu watu hao waliojitati kwenda kuiba malkaba wakageuka kama mapepe yaliyo na ndege Sadaka Allahu العظيم al